Одного разу дожидали в нас полкових з міста. Двір за ще з вечора у будинку прибрали, як і к великодню. Сіла панночка зачісуватись. Лишечко ж моє лучше б жару червоного у руку набрала, як мені довелось туманіти коло її русої коси. І така, і онака, і геть пріч пішла, і знов сюди поступай, і пхати мене, і наскакувати на мене, аж я злякалась. Та репече, та дзвякотить, та тупоче-тупоче, а далі, як заплаче, я в двері, а вона за мною в сад. Я тебе на шматки розірву, задушу тебе, гадино. Оглянусь я на неї, страшна така зробилась, що в мене й ноги захитались. Вона мене як схопить за шию обіруть, руки холодні, як гадюки, хочу скричати, дух мені захопи. Так і рухнула коло яблуні, та вже от холодної води прокинулась. Дивлюсь, дівчата коло мене скупчились білісі, як крида. Панночка на стільчику розкинулась, плаче. А стара над моєю головою стоїть, і так-то вже мене лає, така вже люта, аж їй у роті чорно. Що ти накоїла, ледащо? Як ти сміла панночку гнівити? Я тебе на Сибірю зашлю, я тебе зі світу зжену. А панночка вмовляє. Не плач, не плач, Янгуляточка. Моє. Слід твоїх вона не годна. Ще занедужаєш, Боже, борони чого. Бач, рученькі, холоднісінькі, буде, бо вже буде. На що сама берешся? Мені внось, що тобі невгодно. «А тобі, ледащі це?» – знов свариться на мене. «А тобі буде?» Та й не знаю, як ще другої біди вбігла, що мене не бито. Мабуть, того, що вже дуже була я слаба. Так пані тільки ногою мене совманула, та зараз і звеліла дівчатам до хати однести. Дівчата підняли мене і понесли, а в хаті так і впади, коло мене плачучи. «Устину, серденько, оплакана годинунька твоя, мати Боже, за що се над нами таке безголов'ячко?» Цілу весну мене теплим молоком напували, поки я трохи очень пала. Лежу сама, усі на панчині, лежу та все собі думаю. Таке молоде, а таке немилосердне, господи. У хаті холодок і тихо, стіни білі німі. Я сама з своєю душею. Вітерець шелесне та прихилить мені у віконце пахучий бузок. Опільдні сонячний промінь гарячий перекине через хату ясну стягу трепечущу, наче мене жаром обсипле. Дошну мені дрімота, а сну немає. І так усе сама самісінька із своїми думками, як у світі жити. Рада було, Боже мій, як рада, коли зашумить садок, стемніє світ і загурчить дощ об землю. От чую щось затупоче. Регіт і гоміц. У хату до мене зграє дітей усипле. Веселі, червоні, вітають мене, вприскають мене дощими з себе. Пнуться на вікно, а я терпляче, коли той дощ ущухне. Співають, вигукують. Зійде-зійде, сонечко, на попове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Скоро сонечко за хмари виграло, вони так і замилися із хати. А мені ще довго-довгенько удається то у тому кутку регіт, то у тому, наче хто у дзвіночки срібні від Увечері смерком уже вертаються з панщини люди. Потомлені і варом соняшним, і тяжкою працею, всі мовчать. Хіба який зітхне важко або заспіває сумної-сумної стиха. Часом несподівано, кутора дівчина вбіжить до мене з будинку. «Устину, голубко, а що там у вас діється, сестрице?» – спитаю її. «Хоч не питай, Устину, лихо!» «Ганну сьогодні били, учора поразку, а завтра, мабуть, уже моя черга». «Ой, матінко, коли б там не і іще за мене? Ох, хусте, бідна наша голівонька! Про мене нічого? дебто нічого! Чому не йде до свого діла? Що вона ніжиться, мов пані з басані? От що коли хоч знати? Ой, забарилася ж я! Бувай здорова, Устинко!» Одного ранку лежу я та думаю, коли в хату вбігла Катря. «Іди, іди, Хутенко, іди, Усте!» «Куди йти? До панночки, до панії. Та хутенько ж, бо усте. Послали по тебе, щоб зараз йшла. Панночка пожалувалась на тебе, старій, що ти вже зовсім одужала та не хочеш робити, служити. Іди ж, бо йди». «Як же йти, катре? Не здолію я по землі стопати?» «Я тебе доведу, голубко. Зможися, щоб ще гірш тобі не було. Ходім, бо, ходімо. Ледве я доплилася до будинку, на порозі стріла панночка». «Чого синіжишся? Чому не йдеш служити? Уледай, що ти! Постривай! Я тобі таку кару вимислю, що ти не бачила, і не чула!» «Так кричить же то Боже!»